I de not have sexual relations for that woman. Intet land fascinere så meget som se. Men hvor er landet på vej He? Just yes, weekend Dream the swamp. Og hvorfor tænker tror, og je ger som de gør. I have a dream that one day!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 om Amerika, din danske USA-podcast, leveret af os her fra kongressen.com. Jeg hedder Anders Agner, og er din vært i programmet her, og med mig tilbage efter en, en uges pause er vores højt ærede nyhedsredaktør, Osvald Lykketøf. Det er godt at se dig igen. Jamen, det er dejligt at være. Det er dejligt at være. Otto var jo simpelthen travlt optaget med, at... Øh, passe en, en ikke helt frisk hals i sidste uge, så der øh, Jamen altså, jeg beklager, hvis der kommer et hos i nyerne det, herfra, men, øh, men... Det er heldigvis ikke corona, det, det er vi glade for, så vi håber, du, det det. du snart er helt frisk. Men det er godt at have dig med igen, fordi... Er der er store sager, vi skal vinde sager. Ja, sager. Ja, sager. Store personhistorier, og det kræver store personlighed, og derfor er også Lykkesofts med igen. Oh, no. <laughs> så er vi i gang. <laughs> vi, øh, vi skal snakke øh, lidt omkring øh, en mand, vi har snakket lidt om tidligere som har bestemt sig for, hvad han vil med sine guvernørplaner, Matthew McConaughey. Det skal vi snakke om sidste programmet, men til at med, så skal vi snakke lidt omkring det paradoks, er i, at Joe Bidens politik faktisk er ganske populær, men det er Biden ikke. Der er med andre ord lagt i orden til noget andet udsendelse, så velkommen her indenfor til den her usudgave af Kampen om Amerika. Joe Bidens popularitet er jo ikke blevet bedre her, selvom at, øh, hans politik set, egentlig, jo, som udgangspunkt ser ud til at flyve meget godt blandt de vælgere, der et kryds ved ham. Skal vi lige prøve at tage det paradoks, fordi det er ret mærkeligt faktisk, øh, at altså, infrastrukturreformen den er egentlig blevet meget godt modtaget af basen. Mm. Øh, mange af de ting, han i øvrigt gør, bliver også meget godt modtaget af basen. Og alligevel så ligger han og sejler rundt på approval ratings, der ligger øhm, altså på, på rigtig sløjt af under 40. Mm. Jamen, altså, hvis vi bare tager de tre store ting, som Biden, altså, han, han står for ja, altså, indtil videre, kan man sige, mm. så er det ligesom den store er pakke i foråret, den store infrastrukturpakke, ja. og så nu Build Back Better, ja. som kommer forhåbentlig snart. Hvad er noget, hvis man kigger på det, så er alle de tre politikere ekstremt populære. Altså virkelig, virkelig populære i amerikansk kontekst, og nogle af dem ligger på over 60% approval. Altså det er, sådan, det er ret godt i forhold til sådan, så store, omfattende øh, politiske dagsordener. Det må man sige. Hvis man så kigger på en så approval ratings, så tænker man, det hænger ikke sammen. For en mantra, hos demokraterne har i lang tid været, det været den der med, hvis du reformerer, hvis du laver politik, så bliver du, så, altså, så smitter det også af på din popularitet som præsident. Men det er bare ikke tilfældet nu her. Nej. Og det er et virkelig, virkelig, virkelig interessant dilemma for Biden. Fordi hvad er det så, der skal til? Og hvad er det så, der skal til? Jamen altså, under normale omstændigheder, så vil man jo så sige, jamen det, der skal til, det er, at noget af de reformer, som du lige har nævnt her, de for alvor begynder at virke. Folk bliver glade for Biden, fordi så tænker de, det er også en god præsident, vi har. For han har sørget for, mm. at jeg nu har fået et arbejde. Han har sørget for, at vi alle som er blevet vaccineret, Eller han har sørget for, at der nu ikke længere er huller så store som fodbold mm. i, i vejene eller et eller andet. Mm. Det sker bare ikke helt. Nej, I, ikke ud, i hvert fald. Nej, men jeg tror også, at det grundlæggende problem for Biden lige nu er, at selvom han har ført en ret progressiv økonomisk politik, og som sætter gang i samfundet igen, altså der er ret høje væksttal lige nu, og mm -hmm. arbejdsløsheden er relativt lav faktisk, ja. så er inflationen så høj og gaspriserne så høje, at den almindelige amerikaner lige nu ikke kan mærke effekten af det, den politik, han laver, ud over de prisstigninger, som er måske en afligt altså, effekt af både politikken, men generelt også den situation, USA står i lige nu, øh, så man kan sige, at han bliver bedømt ud fra nogle ting, som man ikke helt er herre over endnu i hvert fald. Øh, og det er økonomien. Ja. Og det er jo det, det der gamle mantra, at economy is stupid. Mm. Det passer bare altså, hen ad vejen i hvert fald, i forhold til at kunne sætte en forklaring på, hvad der egentlig gør, at Biden er så relativt upopulær lige nu, på trods af de politikker, som er vildt populære, som han prøver at få igennem. Jeg tror, der er, det tror jeg, du ret i, men jeg tror, der er en ting mere, og det er i hvert fald... Altså, jeg skal sådan tænke tilbage på helt tilbage, da jeg i mine yngre og mindre gråsprængte dage læste på øh, universitetet i New York. Der øh, kan jeg huske noget af det, som man altid i hvert fald fra øh, en af mine professorer side plejede at sige til os. Det var det der med, at der var sådan to måder, man sådan skulle tit også vurdere amerikanske præsidenters opbakning mm. øh, i den amerikanske befolkning. Og det er, at amerikanerne enten hylder en stærk præsident, eller de hylder en inspirerende Mm. og man kan sige jeg har et bud på hvad du vil sige nu <laughs> altså, hvilken en af ja men det er jo så lige præcis det der er for der er jo ikke rigtig nogen af delene altså, man kan selvfølgelig godt sige jo men ud fra et eller andet Øh, jeg får gjort ting, som jeg siger, jeg gør øh, perspektiv, så har Biden selvfølgelig en anden form for inspiration kørende for os men mm. han er jo ikke en inspirationskilde, som Obama var nej, øh, nej, nej. for folk. Han nej. er heller ikke en, en stærk mand, sådan som øh, flere andre præsidenter, øh, både republikanere og demokrater, er blevet opfattet som at deres base, i hvert fald. Så Trump blev opfattet som en stærk præsident af sine vælgere. Mm. De gjorde George Bush også, øh, altså George W. Bush øh, gjorde det i sin tid også, og så videre. Mm. Um, ikke fordi de måske var sådan frygtelig inspirerende præsidenter, men de var godt nok, i hvert fald i deres vælgers optik, blev de anset for værende stærke præsidenter. Mm. Det kan amerikkerne godt lide. De godt lide en stærke præsidenter eller inspirerende præsidenter. Problemet for Biden, det er, at han er jo ikke en mand, der får folk til at råbe, yes we can. Mm. Men han er jo heller ikke i øjeblikket en mand, der bliver set som værende en stærk mand. Alt den stående af især afghanistan øh, misæren den jo virkelig, virkelig kom til at fremstille ham som værende en meget, meget svag ja, ja, ja Og hvis du så lige topper det med rådet på Capital Hill, ja. hvor han ikke ligesom har kunne formå at banke sine meddemokrater på plads og stå stå ret for, for den politiske dagsorden, <gøk> som han har sat, så kan jeg så enig med dig i, så får man det der, det der billede, der er lidt mudret af uh, i hvert fald, at det, er lige, ikke, det er lige, ikke manden med to kæmpe bøffer på hver overarm, vel? Nej, altså. det er heller ikke manden, der sådan ligesom siger, hold op, jeg kan få jer alle sammen til at gå med mig, fordi jeg er så inspirerende. Altså, det er det, jo ikke... Det er det, ja. Og vi er lidt tilbage til noget, altså... Jeg skrev om det her for en uges tid siden, altså det her med, at man skal også bare altid huske på, Biden var aldrig et tilvalg mm. som præsident. Og det er jo det, der igen også viser sig. Altså, han blev kandidat for at stoppe Bernie Sanders, mm. og han blev præsident, fordi man ville stoppe Trump. Mm. Altså det har ikke været på noget tidspunkt, som man har tænkt, med Biden får vi enten en utrolig inspirerende, eller en utrolig stærk præsident. Og når så det går galt, som det gjorde med Afghanistan, mm. så er det meget svært at genoprette øh, den skade, der er sket. Og i hvert fald er der... Det er definitivt ikke noget quick fix, hvad det her indgår. Det eneste, der kan vende det, det var det, du sagde før, med at, jamen, hvis politikken begynder at virke, hvis økonomien for alvor for, øh, for godt fat, hvis amerikanerne tror på morgendagen, og der så på en eller anden forsøg bliver lavet den kobling, der hedder, at de synes, det er Bidens skyld, ja, ja, ja. så kan det blive bedre, men indtil da, så er der ikke noget, som helst, der tyder, Nej, er der på det det er jo ret vildt, ikke også? Fordi, hvad, hvad er det egentlig, man... Altså, jeg, jeg hører, hvad du siger. Du, ja, du, altså, generelt vil amerikanerne gerne have inspirerende personer eller stærke personer, ja. som leder deres land. Men i Joe Biden har du faktisk en præsident, som er i gang med at skabe markant forandring på rigtig mange ønskede parametre. Ja. Og så, så står man, man står tilbage med den følelse. Hvad mere vil vi egentlig have? Altså, hvad mere vil I, I... har haft fire år under Donald Trump, hvor det eneste, der rigtig skete, det var skattelædelser, ikke også? Altså, hvor nu kommer der faktisk... Nu, nu er man i gang med at udvide velfærdsdelen i USA. Man er i mm. gang med at udvide de sociale øh, sikkerhedsnetværk. Man er i gang med at virkelig skabe forandring på klimafronten, ja. på en stærkere økonomi for middelklassen, på rigtig mange punkter, er alt det, han er i gang med, alt det, som er blevet efterspurgt. Så ja, jeg tror også, jeg tror en vigtig point i forhold til, hvorfor han er så upopulær, som han er lige nu, det er også fordi, der er narrativ i medierne om, han skal være noget, som han ikke er. Amerikanerne har valgt en præsident til at føre politik med Joe Biden, og til ikke at være Donald Trump. Ja. Det er det, det det, mener med fravalg. Men, Først og fremmest er det vigtigt at holde fast i, at man ikke har valgt ham til det andet. Man har valgt ham til at gennemføre omfattelsesgribende reformer. Mm. Og det er det, han er i gang med. Så det, jeg tror, jeg, hvis jeg var Biden-administrationen, hvilket jeg ofte siger, og, og slet ikke er. <laughs> jeg, men, men hvem ved Jeg Ja, hvem ved, hvem ved? Altså i hvert er, der er Hvis jeg sidder der, der på, i simpelthen. tre år endnu, så kan det være. Altså, I er genvalg, så. Ja, ja. <laughs> men så vil jeg i hvert fald, jeg vil, jeg vil også føle, at man blev dømt hårdere end tidligere administrationer, ud fra rent processuelle spørgsmål, øh, fordi den politik, der faktisk blev ført. Det er, det er ret vildt, hvad man har kunne samle mandat til, også historisk set. Jamen, det er ikke øh, et øjeblik uenig med dig i. Altså, det er øh, det, der måske i virkeligheden viser sig, for jeg er enig med dig, at han bliver bedømt ret hårdt, altså måske også hårdere end, end de to før ham. Men det, der måske også har ændret sig, øh, og der tror jeg faktisk, du har ret i, at noget af det også ligger lidt i forhold til, hvordan han mediefortælling er om ham, og hvordan nu folk begynder at på den baggrund også i sin grad opfatte ham. Fordi, tænker øh, de sidste to præsidenter, altså først havde man 8 år mm. med en øh, rockstjerne mm. i Obama, så havde man fire år med en reality i Donald Trump, mm. og nu har man, altså, en, en mand, som, altså, en bedstefar, som øh, altså falder i søvn til, til klimatopmøder, og som øh, ikke på noget tidspunkt sådan, kommer med de der vanvittige meldinger, som Trump kom med, eller med de der store flammetaler af inspiration, som, øh, som Obama han kunne i sin tid. Mm. Det er, som du siger, det er en håndværker, mm. der har overtaget viksen. Det er på mange punkter utrolig sundt for USA. De havde godt nok brug for det. Ja, ja øhm, det er det. <laughs> men, <laughs> øh, det synes jeg jo også men, selv. <laughs> men, men, øh, men hammeren den, den, falder hårdere over Biden. Det er jeg enig med dig i. Og øh, jeg kan godt forstå, hvis de også er enig med, men jeg synes, det er en lille smule frustrerende, fordi jeg er helt enig med dig også, når du kigger på, på hans track record, efter de første ja, snart, snart er snart gået over siden han overtog øh, styringen af USA, mm. så er det mange ting, han har fået vedtaget. Reconciliation, den, øh, det er så ikke helt nej, nej. endnu. Altså, inden ja <laughs> Nancy Pelosi, øh, den er klaret inden Thanksgiving. Det skete så ikke, for det nej. var i torsdag sidste, sidste, sidste uge. Ja, de Men, skal, øh, skal bare stoppe med at komme med deadlines. Sk ja. Skal ikke de blive enige om det? Altså ja, hvis de har nogen, skal de i hvert fald holde op med at melde dem ud i opfladen. Ja, Fordi så bliver det endnu en gang, hvor man tænker, at det skete så heller ikke. Og ja. endnu en gang, så bliver det ja, ja. en skuffende historie for dem. Ja. Men øh, ja, må ikke, når den, når den lander, at vi også lige vender den her i, i kampen om Amerika. Det vil jeg tro. Nå, også inden vi skal til Texas, så skal vi lige huske at fortælle lytterne som altid, at øh, grunden til, at vi også skal udkomme med det her program igen i næste uge, og ugen efter, og ugen efter det osv., det er jo simpelthen fordi, at der hver eneste dag er nye mennesker derude, mm. som går ind og støtter os. Det kan man ved at blive medlem ind på kongressen, der Det er simpelthen forrygende. Det er jo lige for, at vi ikke kan ønske os bedre julegaver end, øh, end nye medlemmer. Og vi får julegaver på den baggrund dagligt, men vi kan altid bruge flere. For kære venner, det gælder også i julemånden, som gælder alle andre måneder i løbet af året. At god journalistik, det koster penge. Så gå ind på kongressen, når, kommer, når I færd med hørdagens udsendelse og blive medlemmer, fordi vi bliver simpelthen så glade, når det sker. Hmm. Enig. <laughs> Ved du, hvad vi skal nu? Ja, han er det. Vi skal til Texas. Så er det det. Fordi der er en mand, som godt nok har fyldt meget... I, øh, i en guvernør-kontekst dernede. Det er ret imponerende faktisk til at af, at manden har lige præcis ingen politiske erfaring, og at det, han egentlig bare havde sagt, det var, at det var noget, han gik og overvejede det her med, om han skulle være guvernør. Matthew McConaughey. Ja, yeah. Også Oscar, oh, yeah. Oscar en super skuespilleren, som øh, jo har lavet fantastiske øh, både film- og tv-serier, ikke mindst første sæson af True Detective. Det øh, altså, er altså en mand, som er indbegrebet af ikke Texas i, i sin helhed, men indbegrebet af Austin mm. i hvert fald, hvor han jo til daglig bor. Han luftede her for, for snart ret mange måneder siden. Det kunne da godt være. Mm. Vi har jo snakket om det her uh, tidligere på, på året. Uh, nu har han så truffet en beslutning. Mm. Det kunne ikke være. Nej. Det skal ikke ske alligevel. Der er, uh, der er meldt uh, pass forbi fra McConaughey's side. Samtidig med, at Bido har udmeldt... ja anstillere for Demokraterne. Better Roker har simpelthen meldt ud, at han er officiel kandidat. Og det er klart, hvis man kigger lidt på McConaughey's melding, fordi han har sådan set i forhold til den altså sådan opbakning, han kunne forvente sig få, og hvad sådan nogle af målingerne har indikeret, og hvordan der var øh, jamen så havde hans kandidatur øh, potentielt set gang på jord. Det der jo bare egentlig hele tiden har været den ubekendte. Det har været der stadig, og vi ved stadig ikke, mens vi optager programmet her, er manden demokrat, eller er han republikaner? Mm. Der er meget, der taler for, at han er demokrat, fordi han bor i Aarhus, den en af de blå lommer i Texas, men vi ved det ikke. Han har ikke bekendt politisk kulør på noget tidspunkt. Det har øh, selvfølgelig den siddende republikansk guvernør Greg Abbott jo for længe siden gjort. Det har better også for længe siden gjort. Han vil gerne nu vælte Abbott. Og jeg skal da lov for, at der er et lyttelsens suk så tons tungt, at det kunne vælte alle små grises huse på en gang nede fra El Paso, mm. da Beto, han fik nyheden om, at McConaughey ikke stiller op. Fordi <laughs> det er... Altså... De det er jo fantastisk, fabelagtigt, altså. <laughs> ja, Fabulejligt. -like, fabul -like. Det glæder mig, at du sætter pris på det, fordi... Det er virkelig tilfældet her, manden har jo gået og tænkt McConaughey som independent kandidat, mm. så er mine chancer som demokratisk kandidat lige nul. Mm. Nu har McConaughey så meddelt, at han ikke stiller. Med det resultat, at øh, Beto, han har lige så har vi nu noget ræset defineret. Mig på den ene side, Abbott på den anden side. Ja, og det der, det der er så interessant ved det, synes jeg, er jo, at demokraterne faktisk har øjnet en mulighed for, at Tag Texas i mm. 2022. Altså, og måske endda også i 2024. Ja. Altså, så det, var, det har været hammer interessant, hvilken kandidat de faktisk endte med at stille op. Øh, og det har været ret vigtigt for dem ikke at have to kandidater, der udlignede hinanden. Altså forestil dig et scenarie, hvor du både havde McConaughey og Beto ja. for demokraterne. Eller McConaughey som independent. Altså så altså, de var færdige for det. Mm. Så har de, været, de har været fuldstændig færdige. Så det har været rigtig vigtigt for demokraternes chance i Texas, at der nu er styr på, hvem det egentlig er, at der er frontperson i det her løb. Og det er bidrag nu. Jeg tror så jeg vil tillade mig i den her lukkede kreds at anse det for at være en lidt longshot stadigvæk. Altså, ikke fordi Greg Abbott nødvendigvis surfer rundt på en eller anden kæmpe polaritetsbølge dernede. For Nej, det var tværtimod jo også, altså. Det er bestemt lige det modsatte, der er tilfældet. Mm. Men der er, også ved, der er ved at ske et, et skred i forhold til øh, demografien dernede. Altså, der kommer flere af de her blå lommer, altså, og de udvider sig også de eksisterende. Og i det hele taget, så går det i en retning, hvor Texas er ved at blive en potentiel svingestat. Mm. Jeg tror bare ikke, den er der nu. Nej. Og hvad vigtigt er, jeg tror heller ikke. Altså, hvis McConaughey... Mm. at stillet op sådan demokrat, så vil jeg faktisk gå synes at sige, det kan godt gå hen og blive spændt det her. Mm. Fordi der vil være en eller anden uh, x-faktor-effekt, som man måske ikke helt vil kunne vurdere størrelsen af. Vi kender godt Beto. Ja. Vi kender ham glimrende jo, dernede for. så sagt i programmet her før, det er han bedst til, det er at tabe det valg. Ja, altså, men der det, er, er, det, er meget, der taler for, ham øh, nu synes, gentager, Det, der er blevet så meget mere interessant, siden vi snakker om det sidste, det er, at Beddows 22-valg i Texas, det kommer også til at blive afgjort hvordan populariteten omkring demokraterne generelt er på det tidspunkt. Ja. Og lige nu er det så ringe, at Beatles chancer er blevet endnu dårligere, end de var for tre måneder siden, mm. eller to måneder siden, da vi snakker om det her først. Så det er, det er jeg vil sige, også det for, at man får en demokratisk guvernør lige nu. Ja, de er ret begrænset. De er re jeg læste en rigtig sjov statistik. Ja. Ved de sidste, jeg tror, det sidste 60 år, der er det kun øh, 3 ud af 19, hvad af øh, 19, der er blevet vundet af det parti, som har præsidentposten samtidig. <hæmmen> det vil sige, det er altså, det er rigtig, rigtig svært at vinde valg, når man, er, når man repræsenterer det parti, som også har præsidentposten. Fordi der er, ofte er den der afspejling, som vi har snakket om ja. før. Og det betyder bare, at det lige den konkrete tilfælde her, at man måske skulle have stillet en kandidat op, som lige havde lidt mere, lidt mere pontus eller lidt mere chokerrollen, som altså Beto havde. Bedo, han, er, han er imod skydevåben. Det synes jeg ikke er det fedeste. Han er anti-abortion, og det er sådan, de to ting, der er altså noget, der virkelig kan splitte øh, den texanske befolkning i to fløje, øh, og måske endda lidt mere ind i den republikanske øh, lejr ikke også? Altså du sagde en ting her, som jeg faktisk, jeg tror, er den største ubekendte faktor, der er tilbage, for jeg er enig med dig, hvis det bare er, som tingene ser ud nu, mm. så har Abbott kurs mod, øh, mod genvalg. Men der er en faktor, der kan ændre racerne, der kan ændre dynamikken, og det ved vi ikke på noget af hvordan udfaldet bliver. Men det er lige præcis det, jeg spørgsmål omkring abort. Ja. Fordi øh, er afgørelsen er stadig ikke faldet. Øh, jeg talte med vores jurist Emil fra Washington i, i går eftermiddag, og han sagde, jamen alt syder på, at der kommer en afgørelse mm. øh, i den øh, konkrete Texas-abortsag øh, ja. inden jul. Ja, ja, ja. Afhængig af, hvad det udfald bliver, og om det begynder at øh, smage af, at øh, kvinders ret til abort bliver yderligere indskrænket, øh, ja. så kan det godt blive en vælgermobiliserings øh, Øh, kan man sige, øvelse for demokraterne, som øh, bliver større, end vi måske på nuværende tidspunkt kan vurdere omfanget af, fordi ja, ja. hvis det pludselig bliver et statsspørgsmål om, hvorvidt du som kvinde har ret til at få en abort, så bliver det så meget desto vigtigere end det i forvejen, mm. hvem der styrer det i staten, ja, og det kan mobilisere vælgere, der måske eller ikke under normalt omstændigheder havde at gå hen og stemme, så det er den store ubekendte, men som sagerne står lige nu, så har Badrug Kurs mod endnu et, et nederlag til samlingen, og øh, hvad skal jeg tror, det klogeste jo, at han kunne gøre, apropos ham, vi startede med at snakke om, Matthew McConaughey, så er det nok øh, ikke for meget sagt, at øh, hvis ikke de to har lært hinanden at kende, så skal bedre i hvert fald gøre alt, hvad han kan for både at sende julekort og store gaver og øh, hjertelige tanker i, i, i retning. af alt, alt, hvad han kan gøre for at gøre McConaughey til sin nye bedste ven øh, skal gøres, fordi hvis han kan få McConaughey's popularitet til på en eller anden fasongen, smitte af på hans kampagne. Hvis han kan få McConaughey med ud, mm. og få McConaughey til at stå og sige, at vi skal stemme på Betto, mm. fordi øh, vi skal en anden vej, og Greg Abbott, det dur ikke, og så, videre, ja, ja, ja. så er det i hvert fald noget, der potentielt set kan øge hans muligheder, ja. for at han har brug for al den hjælp, han kan få, fordi han kan ikke selv. Nej, men jeg er enig. Jeg synes, det, det er spotter han også. Jamen, så, så behøver vi ikke bruge mere tid hvor det, så har vi i mål. Kære venner, det her det var med konsensus øh, som afslutning af den her uges udgave Hørt. af kampen om Amerika. <laughs> Præcis. Vi kan hæve mødet og, øh, og øh, gå, gå videre til forresten. Manden, som øh, har siddet og øh, svedet for god og teknisk orden, det er som altid vores forrygende producer. Han hedder Tom Carstensen. Med mig i studiet var vores nyhedsredaktør, Oslo Lykketoft. Jeg hedder Anders Aavner og glæder mig til, at vi ses og hører os ved igen i næste uge til endnu en omgang kampen om Amerika.